Ja, nu är det ju strejk i kollektivtrafiken. Framförallt i storstäderna här i Sverige. Bussarna här i Stockholm går väldigt sporadiskt. Pendeltågen vet jag inte hur läget ser ut just nu. Men de ska väl också få eller har vissa störningar. Och det här får mig osökt att tänka på. SJ, SJ, SJ, gamle vän. Hoppas att du lever än. Ja, SJ lever ju fortfarande. Järnvägsmonopolet som det så fint hette kan man säga avskaffades ju 2009 avreglerades här i Sverige. Men ändå så är det ju SJ som dominerar den svenska fjärrtåg, eller vad ska man kalla det för? Ja, fjärrtågstrafiken. Jag ska åka med SJ imorgon till Helsingland efter programmet här i Radio 1 och se, se, inte sända midsommar utan fira midsommar. Och jag är skitorolig som vanligt när jag åker med SJ för att jag pendlade med SJ ett tag varje vecka. Jag ekopendlade från Stockholm till Göteborg. Jag bodde här i Stockholm och jobbade på Radio, Sveriges Radio Göteborg för några år sedan. Och det innebar ständiga magsmärtor för att om man bokar ett tåg då, alltså man vill såklart ska komma fram en tid, när man har en direkt sändning att passa. Då bokar man ju med god marginal så man inte kommer liksom med andan i halsen. Men ändå så kommer jag typ alltid med andan i halsen. För att SJ inte kunde köra sitt X2000 Stockholm Göteborg i tid. Och det är sådana här bizarra historier man har varit med om under åren när man har åkt mycket tåg. Det är liksom, nej men nu har eh, loket här alltså inte han farbron utan loket på tåget, har stannat. Så att vi måste starta om det. Okej. Okay. Nu har vi ingen ström för att, ja... Nu har vi ett signalfel här i Härjunga. Nu funkar inte rälsen. Alltså det är alltid sån här svin... Det är klart det är inte ursäkter, men saker som inte borde hända moderna tåg i, liksom på 2010-talet eller 2000-talet. Och jag undrar lite så här... Eller jag tänker, vi resenärer har ju egentligen inget val. Det finns ju några små andra tågaktörer, eh, i alla fall där den sträckan jag åker, ofta Stockholm-Jöteborg eller upp till Hälsingland eller ner till mina föräldrar i Uddevalla. Men det är ju av SJ liksom man får åka med om man vill komma fram så. Eh, problemet är att det är överpriser så inne i Helsicke eh, och man är ju på något sätt tvingad att åka med en fast man kanske inte vill det. Och det är ju så för ett företag har någon slags fortfarande någon slags monopolställning att man kan inte kräva så mycket av dem. De kan bete sig som rövhattar men ändå så köper folk biljetter. Och ur en ren miljöaspekt tycker jag tåg är jättebra. Jag hade gärna åkt mer tåg, fjärrtåg. Men när det är liksom halva priset för mig och min sambo att ta vår bil även om man räknar med inte bara bensin utan även andra driftkostnader med bilen en viss sträcka, så gör vi ju hellre det. Eller om man är fler i bilen så tjänar man ju absolut på det. Jag kollade biljetter nu härom sistens. Eh, vad det skulle kosta för oss då två vuxna över 25 år att åka från Stockholm till Uddevalla och sen vidare till västkusten där, eh, ut på landet. Och då skulle det kosta för oss tur och retur, om vi vill åka första klass. Eh, så för man, det kan vara nice liksom. Då kostar det typ fyra och fem för båda, tur och retur. Och då är det så här, då får man en frukt och internet som inte funkar. Och det är väldigt mycket billigare för oss att ta bilen den sträckan. Varför är det så snordyrt att åka tåg? Fattar inte SJ att folk hellre flyger? Ring till mig, jag åker bil. Ring till mig Sissi idag och prata om det här med kollektivtrafik. Du kan även prata om lokaltrafiken eller fjärrtåg liknande. Färdmedel, kollektiva färdmedel kan vi säga. 0200... 11, 12, 13 är numret. Är du lika upprörd på SI som jag? Har du tankar, idéer, förslag på hur de kan bli bättre? Ring mig 0200 11, 12, 13. Och SI har ju till och med gjort sådana pudlar, att de har gjort reklamfilmer där de ber om ursäkt för att de är så dåliga, med lite så här Felix Herngren humor touch på det. Eh, och har tagit in, jag tror det sitter flera personer på SC:s huvudkontor och twittrar åt SI för att svara på arga decennärers frågor. Och det är väl jättekul, men det absolut roligaste var när någon skrev här om året att ni vet att SIAB blir bajs baklänges, va? Och det är så här, det säger ganska mycket om SI. Jag har otroligt lågt förtroende för SI och det har nog de flesta svenskar också. Andra svenskar. 0200 11 12 13. Vem har jag med mig? Hallå? Hej, hej, hej, hej, hej. Hej, hej, hej, vad heter du? Jag heter Anders. Vad tänker du, Anders? Ja, CC, kom igen nu. Du säger att du ska åka tåg. Ja. Och så säger du att du vill, ska åka. Varför vill du åka första klass? Alltså första klass Nej, jag, jag behöver inte åka det. första klass, men ibland så är första klassbiljetterna typ samma pris som andra klassbiljetterna, och då åker jag hellre första klass. Så. För att man Okej, typ får men, gratis bättre, internet. Jag slänger bara på radion och tänkte att nu måste jag reagera. Nu måste jag reagera. jag framför en så lät det som att du vill åka första klass för du tycker det verkar nice. Ja. Nej, ja, nice är det väl inte? Friskas. Det håller jag med om. Okej, okay, då var jag lite otydlig. Jag åker det som finns, men om jag får välja som de flesta människor tror jag så åker jag heller första klass för att man får. Jag tycker det känns bizart att betala hundra spän för internet annars som inte funkar. Fast det blir ja, okej, ju och för sig billigare ja, ja. att åka ja, ja. andra du, klassen. Du, då? Du, ja. Ja. du är med. Du är med. Ja. Men vad, åker du mycket tåg då, Anders? Ja, jag åker bara tåg. Vad tycker ja, du? Är, är, jag, är du inte missnöjd då? Jag, jag, jag, jag sitter i en bil nu. Nu gör jag. Nu sitter, ja, nu sitter du i en bil. <laughs> är du inte missnöjd med, med tåg, med SI framförallt? allt? Ja, jag gillar åka tåg. Jag tycker det är schysst åka tåg. Jag åker ofta till Göteborg. Jag hälsar på en polare är lite folk där. Så. Ja. Och jag åker heller tåg än bil. Varför då? För att du slipper köra, antar jag, eller? Ja, och för att det är skönare att åka tåg. Det är nice. Det är skönare och det går fortare. Alltså, det är skönare. Det är, Man kan det upp och gå och sådär. Och, ja. ja, men det fungerar. Jag kan gå till någon restaurang, vans, käka en sunkig macka och en blaskig kaffe. Men, ja, men så här. Alltså, det är schysst. Det är schysst att åka tåg. Fan, tåg är bra. Alltså. Ja, jag tycker tåg är jättebra som så här, miljöfärdmedel, men det är alldeles för dyrt. Tycker du inte det? Absolut inte. Nej, nej, nej. nej. Fan, jag åker ju nej, nej, nej. Om jag har jag, jag, jag åkat till Göteborg själv, mm. eh, tur och tur, så åker jag ju mycket billigare än vad jag åker om jag får bil. Absolut. Mm. Fan. Och då kör jag Jag kör ingen DB. Jag åker Skoda, Tjeckisk högkvalitet. Ja, jag förstår. Men eh, jag tänker också så här, det är ju ingen slumpa till så många. Du verkar ju jävligt nöjd, men många är väldigt missnöjda med SJ. Kan du förstå det? Ja, jag tror att det är så här att människor blir jävligt missnöjda när, när saker... Om, om någonting ska åka 12 och 14, 14 mm. så åker någonting 12.47. Uh. Då läcker folk ut. Alltså, uh. så. Jag tror att det är det. Uh, men när saker fungerar... Jag åker pendeltåg till jobbet varje dag. Jag bor ju i den stan. Alltså ja, ibland fungerar det, ibland fungerar det inte. Men fan, mm. det fungerar. Det är, det är klockrent alltså. Det är fan bra. Det är bra skit. Det är bra skit, tack Anders. Att du är positiv, hör du bra? Hej. Hej. Jag tycker inte att det är bra skit. Jag åker pendeltåg ibland här i Stockholm eller till Uppsala eller någonting. Och det är, det är alltid så här eh, försenat. Det är alltid. Det är ganska dyrt med SL-kort också. Jag tycker, jag är ju en av de som tycker att kollektivtrafiken ska vara väldigt subventionerad, att folk ska ha råd. För att ska jag åka nu och köpa en enkel biljett, Om jag hade haft en familj, barn under en viss ålder, och åker ju gratis. Men skulle jag haft en familj och vi allihop skulle åkt med tonårsbarn då blir det ju fan lika dyrt som att ta en taxi. Så att kollektivtrafiken oavsett och kollektivtrafiken och fjärrtågtrafiken ska ju vara så pass billig att man ska välja det istället för att ta flyget eller bilen, tycker jag. 0200 11 12 13, ringer du. Hallå? Opsan, Kerstin. Hallå där. Hallå. Tjena, vem har jag med mig? Anna-Lisa Steding. Hej, anna -Lisa. Vad tänker du? Jo, jag lyssnar på ett program på radion. Ja. Och då skulle jag bara vilja tala om att allt stämmer ju inte för jag har fått tag i en resa mellan Stockholm och Ljungby tur och retur för 560 kronor. Men då hade du tur, är du pensionär då får du någon slags rabatt också eller? Nej jag, har inte, jag är pensionär men det är inte pensionärsrabatt. De har inte det på SI, jag har ingen koll. Nej, nej. de har inte det, de har slopat det. Men eh, jag tror det, de har fått mycket skit nu jag säger för att de har lovat i sommar så kan du köpa billiga biljetter men så finns det nästan inga billiga biljetter. De går Nej, ut med stora förstod, mitt barnbarn tog fram den här på internet och eh, jag fick dem dagen efter med posten och betalade dem samma dag. Så jag har dem liggande här och jag ska åka den 17 augusti och komma hem den 26 augusti. Ja men det var väl bra då vet vi ja. det. Men eh, jag tänkte just att du hade tur, men de flesta så här. Ja, om man ska inte bo. Det. Ja, men då får mm. jag vara innerligt tacksam för det. Det tycker du ska vara. Ha det jättebra lycka till, där nere Tack så mycket. Okej, okay. tack. Hejdå. Hej. Hejdå. Ja, men det här tycker jag är så bisarrt. Han kompis som kom hit från England och han sa det. För han, skulle åka, han bodde här i Stockholm då ett tag. Så skulle han åka och hälsa på en kompis i Göteborg. Och så frågade han mig så, här, ah, men du vad, vad kostar en biljett stockholm göteborg då? Ja, jo. allt mellan typ 500 och 2000. Ja, nej av, vad kostar en biljett? En eller två? Tur, tur. Eh, Nej, jag vet inte. Det är som sagt allt mellan 500 en väg till 2000 en väg. Det beror lite på. Ja, men, skämtar du? I England då, om man åker mellan London och Manchester jag vet inte, så finns det liksom alltid ett fast pris enligt honom. Att, ja, men, det kostar så här många pund oavsett när du åker om det finns platser. Och att vi inte ens kan ha en fast prissättning på tågen eller på tågbiljetten är ju skitkonstigt. Det blir ju också en klassfråga, så här, vem ska ha råd att åka kollektivt? Eller då, ja, med ett fjärrtåg. 0 200 ringer du? Hallå där? Vem har jag med mig? Hej, Susse, det är Danne här. Hej Danne, vad tänker du? Jag tänkte fråga dig, hur kan du tycka det är dyrt med kommunaltrafiken i Stockholm? Det är ju snorbilligt. Tycker du det är snorbilligt? Alltså jag, tycker ju inte, jag har ju råd personligen, men jag tänker på alla studenter och alla människor som inte har så mycket pengar överhuvudtaget. Det är ju väldigt mycket alltså, pengar. Om jag skulle köpa ett kort så går det på 800 kronor. Ja. Alltså, jag kanske inte ens räknar på hur mycket jag lägger ut i, på bilen. Nej, det är klart att det, det är billigare än bil, men jag tycker ändå att det är för dyrt. Alltså, men alltså, vem, vem ska, om, om vi nu ska subventionera ännu mer, vem ska betala det då? Ja, vi får väl betala lite mer skatt, vi som har råd då. Ja, men alltså, jag menar de här studenterna nu som ska utnyttja det där, de har ju råd ändå nu som det är nu. Hur vet du att de har råd ändå? De åker, du sa ju det själv att det är de som åker. Nej, det är väl. jag vet väldigt många studenter som cyklar istället för att de inte har råd med SL-kort. Ja, men det är ju ännu bättre, för då slipper de bli feta och slipper samhället ännu mer. Du är så, du är så förutseende, Danne. Ah, nej, nej, men skämt åsido. Det är klart att eh, de flesta människor har ju råd med SL-kort eller om man nu bor någon annanstans i Västtrafikkort eller vad det nu heter. Men eh, det är ändå. jag tycker att det är för dyrt. Det borde vara billigare att kunna åka kollektivt. Jag tycker 800 kronor är väldigt billigt, måste jag säga. Jag har, jag har några poler som studerar och de har fan råd att festa mer än vad jag har som mm. jobbar och, och har de råd att då och dricka varenda jäkla helg- då har de fan råd att köpa ett busskort för 800 kronor. Då kan mm. de åka hur mycket som helst över mm. hela Stockholm. Och det är fan 800 kronor, det är, det är mycket man får för 800 kronor alltså. Ja, ja jag, jag, okay. eh, jag, jag håller med om det, men samtidigt tycker jag så här- tänk en hel familj där alla ska ha SL-kort. Det blir ganska dyrt. Ja, visst är det det, men samtidigt ska du ha en stor bil då. Och så ska du betala en soppa- du ska, om du ska kunna åka lika mycket som du gör med kommunaltrafiken. Mm. Ska du betala bränsle för det? Och du ska ha bilskatter, du ska ha slitage. Det är nya mm. Jo, självklart. Bil är där tycker jag, det har du rätt. Men jag tänker ändå så här, vad får man för pengar? Om vi tar SL här i Stockholm till exempel så är det ju så här... Eh, man kan inte åka på vintern så är det så här förseningar för det är is på spåret. Och sen är det löv på spåret på hösten. Och sen har jag varit med om att på sommar så är det liksom för varmt på spåren. Då får de köra reducerad hastighet. Och tunnel... det, är inte, det är inte så konstigt i och med att det ska vara så jävla billigt att åka. Då har de inte råd att köpa mm, en riktig Du tänker så. Nej, men Jag tänker men alltså, också att man ska man, få man någonting man, för det man... Man får ju det man betalar för. Så är det ju. Mm. Vi har ju politiker som sitter och räknar på sånt här idag. De tittar ju bara på priset. Och mm. tittar inte på var tåget ska gå någonstans. Vi har ju faktiskt ett vinterklimat i det här landet. Jo, det, det märker man ju varje år ja, att varje de inte år. har förstått SI eller SL eller liknande. Du vet vad? Vi får agree to disagree. Har det jättebra, Danne. Ja, det är samma. Okej, okay, samma. Hej. Hej. Vi tar en paus och sen pratar vi mer om kollektivtrafik, fjärrtåg. ja. Saker man åker i som inte är en bil helt enkelt. <laughs> Lite luddigt. Men... Jag tycker det här är väldigt intressant också med när man köper ett busskort eller så, ett SL-kort här i Stockholm. Vad man får för pengarna. För att jag har inga siffror nu i huvudet såklart. Men jag kom på nu att jag läste någonstans att de har inte byggt ut tunnelbananätet på liksom hur många... de har inte byggt några nya linjer. De håller på att diskutera om de ska bygga nya, nya tunnelbanelinjer. Men de har ju inte köpt in så många vagnar som de behöver. I Stockholm ökar ju ungefär 30 000 personer per år. Men ändå så hänger inte kollektivtrafiken med... Det är det som var min poäng. Det är också lite så här: ska jag betala 800 spänn i månaden för att inte få plats på en buss eller stå som en packad sill på en tunnelbana eller ett pendeltåg för att de här företagen bara vill tjäna massa pengar och inte tänker på att utveckla sin verksamhet för resenärernas bästa. 0200 11 12 13 ringer du mig efter pausen. 101,9 Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1 och jag har en väldigt enkel fråga, en undran. Varför? Nu har vi ju strejk här i lokaltrafiken, framförallt i Stockholm men även i andra storstadsregioner. Men det får mig osökt att tänka på SJ. Varför går det inte? Att åka med SJ och kunna lita på SJ idag. De kommer i stort sett aldrig i tid. Jag gjorde en egen liten statistik där när jag pendlade, veckopendlade mellan Göteborg och Stockholm under två år. Och jag tror det var ungefär åtta av tio tåg som jag kom fram till var inte i tid eller hade något annat problem. Ofta var det att man inte kom fram i tid, att man fick stopp någonstans. Toaletterna funkade inte, det funkar inte att köpa någonting på kort i bistron så att var man skithungrig och inte hade cash så fick man liksom vara hungrig. Eh, ja men alltid något strul. Och plus att biljetterna kostar även i andra klass eller här sista minuten skitmycket i förhållande till det man får. Och det är klart som fasen att folk hellre tar flyget än eller bilen. Jag brukar flyga till Göteborg med olika här lite mer lågprisbolag och det är billigare ofta. Än att åka tåget. Och det tar en timme ungefär. Det är inte miljösnällare. Men jag har inte tid att sitta två extra timmar på tåg. Eller riskerar jag inte komma fram till någonting jag måste komma fram till. Vi pratar om det här idag. Och vad du tycker om infrastrukturen generellt. Eller framförallt då, och inte bil utan andra infrastrukturmedel. 0200 11 12 13. Hallå, vem pratar jag med? Ja, tjena Svenne Pelle här. Hej Svenne Pelle, vad tänker du idag idag? Jo, jag tänker så här att de här biljettpriserna att de skulle kanske vara inkomstbaserade Ja, ah, hur tänker du då? Ja, men man utgår från hur folk tjänar pengar och sen får man har man en tabell där man ser liksom de som har välbärgade har mycket pengar och sådär då får de betala lite mer då och sen kanske någon fattig familj ute i som ska ut och långresa med tåg idag, de får lite billigare då men hur ska man, jag tänker, hur ska det rent praktiskt gå till då och bevisa sin, Får man, blir det inte väldigt krångligt att boka då? Nej, vad fan politikerna, de får ju ta och kolla upp det där. Men det borde inte vara krångligare än något annat de sysslar med. Så att det där borde de kunna trolla fram någon tabell och liksom, så att man får eh, nå någorlunda rättvisa. Att, Smart, äh, jag, jag tycker det låter, om man nu kan få det att funka så låter det ju jättebra. Ja, jag tror det, för att då blir det liksom att, då kan man anpassa, vad heter det, och Alltså, alla känner inte så mycket, men, beroende på hur stor familj ja. man har. Då kan det vara lite skönt att ha någon sån där tabell man går Då, då blir det rättvist ändå, tycker jag, liksom. Mm. Ja, vi får se, det blir det säkert många som lägger på det här. Tack, Svenne Pelle. Ja, tack. Ha det bra, hej. Jag tycker du som Svenne Pelle är och jag håller med till viss del att det skulle vara bra, rent utopiskt då, om man kunde betala så mycket man hade råd med eller så efter inkomst. Man hade olika inkomstnivåer att är du höginkomsttagare och tjänar över, jag vet inte vad man räknas, är du 300 000 om året eller något så får du betala lite mer och är du låginkomsttagare eller medelinkomsttagare så får du betala lite mindre för att åka med till exempel då SJ. Jag tycker det låter som en bra idé faktiskt. Tycker du det? 0200 11 12 13. Och jag läser också angående SI här att jag har ju varit Rabalde nu på senaste. De har ju en sommarkampanj. 50% rabatt på tågresor i är först upp till 50% rabatt. Jag älskar det här upp till för det är typ en resa då som har 50% i första klass. Och Det är många som känner sig lurade för att Alexander Nordström- Berättade i Aftonbladet. han ville boka en resa från Linn, Köpenhamn, bla bla bla. Jag tittade på priserna med aldrig och resa. Det var svårt att få 50% rabatt. För att testa kampanjen gick han igenom olika resor under en halvtimme. Den enda resan som var i närheten av 50% var mellan Malmö och Sundsvall eh, och då är det någon som är på deras Facebook-sida här så är folk jätteförbannade och skriver att det är snarare 5% rabatt än 50%. Och så här är det ju alltid nästan med SI, att de lovar saker de inte kan hålla. Varför är det så? Vad är deras förtroendeproblem? Vad bottnar det i egentligen? 0200 11 12 13. ringer du? Hallå? Hallå? Vem har jag med mig? Hej, Cissi, Andreas här. Hej, Andreas. Vad tänker du? Hey. Aj, alltså jag rasar mot den här jävla Danne som ringer in. Han är ju fan inte verkligt förankrad. Alltså. Om man kollar på samhället hur det ser ut idag med de skatterna vi betalar. Det skulle vara kul att få ett utskick på det. Se vart varandra jävla skatter i krona går. För det är ofantliga jävla pengar vi betalar i skatter. Man uh -huh. sitter och säger att 800 spänn är billigt för ett bu busskort. Då är, ju inte, då är man ju född med silversked upptryckt i röven, alltså. det har Jag fattar inte vad han snackar om. Alltså. Om, du, om man tänker så här. De mm. som är utförsäkrad. Som är i det här, här stadiet. Vad fan heter det? Fas 3 heter det. Fas tre stadiet. Du är utförsäkrad. Du kanske inte har uppnått full A-kassa. Eller ja. Kanske inte någon A-kassa överhuvudtaget. Du har ju alltså en riksnorm. Den är på två och 9 i månaden. 2 och 9. That's it. Mm. Då ska du betala busskortet. Då ryker du den där 900 niohundringen direkt. Då har du 2000 spänn kvar. Och han håller på och babblar om fest hit och dit. Vad fan. Det har ju inte ens på världskarta. När du sitter i den situationen som du gör då. Nej, man kan väl få genom SOS kan man väl få försörjningsstöd vad gäller... Eh... Du ska veta vilken process och hur jävla svårt det är. Jag lovar att hälften ger upp på vägen. Alltså, Det är sånt, mm. sånt jävla helvete. Jag har suttit i det själv. Jag har precis kommit ur det. Det är ett helvete. Alltså. Mm. Det är ett rent jävla helvete. Då kan vi fan bakdatera det fyra år i tiden och hitta på att ja, men du har ju tjänat så här mycket då. Då borde du ha kunnat lägga undan. Tjena, ja. hej. Men, Nej, vad alltså, jag, jag förstår inte du blir förbannad. Ja, jag blir skitförbannad. De är, det är dagens jävla ungdomar. Jag är själv ung, men jag är, är 80-talist. Man märker på de här 90-talisterna framåt. Fan, de är ju helt jävla väcka. Alltså. Oj då, det var, det var hårda ord, men... Ja, men det var fan... Många av dem, de, har, de bor ju hemma. Fan, jag flyttade hem när jag var 16-17. bara De här de bor ju hemma tills de är fan 30. Liksom. De har inte ansvar för någonting. Jobbar, vad fan är det för någonting? Liksom. Mm. Går runt och åker med farsans bil för en halv mille. Liksom gör ingenting. Sitt och spelar dataspel. De är ju de är inte verklighetsförankrade. 800 mm. spänn för ett busskort. Vad är det för någonting? Mm. Det är för fan skitmycket pengar. Jävla idiot. Jag blir fan skit. Du blir förbannad. Jag gillar att du rasar. Hur mycket ska det kosta tycker du? Ett, ett busskort eller ett sånt SL-kort ja, till exempel? Som du säger. Det är som du säger. Då får man för fan slå in en kod. Eller vad fan som helst. Så att man får subventionerat. För det finns ju faktiskt de som lever under existensminumen. Som har fler barn. Som inte har råd att göra de här jävla resorna till Spanien eller Grekland. Vad fan man åker till. Ja då kanske man kan åka ut på landet eller någonting för en billig peng. Men fan de kommer ju ingenstans. De sitter kvar i förorterna. Sen mm. har vi den här jävla segregeringen. Så börjar jag kasta stenar istället. Folk röttna ju till slut. Vad fan. Mm. Tack för ditt samtal. Ja, det har varit tio år. Jag ger Stockholm tio år. Sen brinner det överallt alltså. Tror det. Så måste ju fan ändra. Och speciellt måste attityden ändras bland de här dumma jävlarna som kör ner huvudet i sanden. Och Moderaterna mm. de måste bort. De om du klyftorna i det här jävla landet så är det nog sjukt. alltså vakna nu Sverige för fan. Jag gillar att du har starka åsikter. Tack. Ha en bra Hej. midsommar. Hejdå. Hej då. Ja, hårda ord. Jag håller med om till viss del. Jag tycker absolut att vi har en verklighets... Att det är att 800 spänn. För mig inte det är inte det särskilt mycket pengar. Kanske inte för någon av er som lyssnar heller. Men för många människor är 800 spänn mycket pengar. Och eftersom vi betalar så mycket i skatt så tycker jag ändå att kollektivtrafiken är... En mänsklig rättighet ska jag inte säga. Men det ska ändå vara... Det ska vara självklart att kunna ha råd att ta sig fram i den stad man bor i. Det finns ju kommuner i Sverige som har en nästan helt subventionerad kollektivtrafik. Och det funkar jättebra. Jag tror Piteå har det, om jag inte är helt ute och cyklar. Det finns i alla fall några städer i Sverige som har det. Och det är väldigt uppskattat. 0200 11 12 13 ringer du mig, Sissi, efter nyheterna. Du lyssnar på Radio 1. 101 Med anledning av strejken som just nu pågår i kollektivtrafiken så tänkte jag att vi pratar om kollektivtrafik i stort här hos mig Sissi i i Radio 1 denna onsdag. Helt skattefinansierad kollektivtrafik skulle kosta medelstockholmaren 276 kronor i månaden. Den enda som inte tjänar på nolltaxan är en höginkomsttagare med en månadslön på minst 75 000 kronor. Jag eh, antar att det är innan skatt i så fall. Visar ETC Stockholms uträkning hälften av SL då, som är de som kör kollektivtrafiken trafiken här i Stockholm eh, hälften av de som biljett subventioneras idag av skattepengar och det är ju en del många som vill att det ska vara helt subventionerat. Det finns en del kommuner i Sverige som funkar så jag sa Pete innan, jag kan inte stå för det helt och hållet, jag får googla fram vilka det är men det är ett antal kommuner i Sverige vet jag som har helt subventionerad kollektivtrafik. Är det här någonting du tycker är bra? 0, 200, 11, 12, 13. Och jag har även tagit fram den stora släggan mot SJ. Jag ska åka nu för första gången på typ tre månader med SJ-tåg till i imorgon eftermiddag. och Jag har redan som vanligt förberett mig på att det blir stopp det kommer bli försenat det kommer bli något fel det kommer typ vara stopp i toaletterna för det är det alltid det kommer vara något krångel med att betala med kort i bistron så att åka med SJ är på något sätt som att förbereda sig för någon slags polarexpedition även om det är sommar om ni förstår vad jag menar ring till mig Sissy om du också hyser ett lika stort agg mot SJ eller kollektivtrafik i stort tyck till om det här 0200 11 12 13 vem pratar jag med? det var ingen där hallå? Hallå. Tjena, vad heter du? Jag heter Rickard. Hej Rickard. Det kommer inte fram inom innan så jag har varit överraskad. Jag, ja, nu är du med. För, förra talen håller jag med, andra har bra. Man får ju vända på kultningen nu. Allt kan, det är klart att alla tycker att kollektivtrafik ska vara gratis om man ställer frågan så. Men det finns ju ändra resurser, de som jobbar. Uh, de kanske inte vill jobba på måndag, tisdag och onsdag för att betala för all alla andra som inte jobbar. De kanske vill ha något själv också över. Mm. Och, och, och då är det ju så att de människorna som verkligen behöver någon hjälp, exempelvis de som har stått i det genetiska lotteriet och är handikappade, mm. då kan man som skattebetalare bli rätt upprörd över att de inte får en personlig assistent eller vad de kan behöva. Men mm. det är små pengar. Det här ni pratar om nu, det är stora pengar. Mm. Och att ta då gratis kollektivtrafik, är det samma sak som, som att säga att den som cyklar ska betala för den som åker buss. Varför då? För den som åker buss betalar han cykel. Nej, det, jag tycker inte att den argumentationen håller. Tycker inte du att det är en samhällsinvestering att vi minskar ju också biltrafiken om, om kollektivtrafiken är gratis? Eller helt, väldigt subventionerad? Det behöver det inte alls vara. E, utan, och, men det springer. Tänk dem som inte åker buss eller bil eller överhuvudtaget, varför ska de vara med och betala? Fast i den argumentationen är så här, varför ska jag betala eh, massa saker som jag inte, såhär, jag betalar cancervård åt rökare och jag röker inte själv eller ja. det händer väl, men jag betalar motorvägar fast jag väldigt sällan åker bil på en motorväg, alltså, jag betalar ja. ju barns skolböcker fast jag inte har, går i skolan eller har några barn. Så det är väl en del av en demokrati, en solidaritet att vi betalar, alla betalar liksom allt. Eller? Ja, Ja, men, vad är det jag nu Nu låter det nästan som du är det, det, det för Sovjet där, va? Nej, Utan, nej, men det är ju det systemet vi har. Ja, det är vi inte har. Och, och det, det var oerhört skrämmande om vi skulle komma dit. För det är exakt det som hela debatten var. Var drar man gränsen för att samhället ska betala och vad det individen ska betala. Och resor är inte speciellt kan kan inte ställa emot cancervård alltså bara att våra frågeställningar i sig är nästan oförskämd. Utan, Nej, det tycker jag inte. Jag tycker väl det, att det är en, en det man ska kunna Nej, ta det. sig fram, man ska kunna ta sig till sin ja, men, skola men, eller det, sitt jobb men, eller det, vad det, man nu. Jämför att det med döende människor. Ja, cancer. men det var bara ett exempel på vad vi med ja, betalar. Vi mer... Jag säger att det är ett dåligt exempel. Ja, är... ja, men du ville ha ett exempel. Du ville ha ett ja. exempel på varför ska Jag sa ju det det är så det ser ut idag. Vi, du och jag betalar Nej, ju ja. för massa saker vi inte använder. Ja, men lyssna här nu. Det är, det är det som samhället och det, här vi, det vi går till var för. Att vad man ska dra gränsen. Vad som är viktigt att samhället betalar. Det är viktigt att vi tar hand om de som är handikappade. Det är viktigt att vi tar hand om mm. de som är sjuka. Men det är inte viktigt att vi tar hand om de som inte orkar jobba i stakosråden. Om man tar gå över 800 städer så får man väl gå då. Hur svårt kan det vara? Alltså det, det är inte viktigt att ett SLK är billigt. Det, om om det, för allting handlar om ändliga resurser, om, det, mm. om vi ska ha gratis lokal, då får vi skära ner på något annat. Och får vi skära ner på och ännu större barngrupper på dagis på grund att några, några ska betala 700 för ett SEK 000. Det, det, det är det det hela handlar om. Du, okay. kan, inte mm. säga, du kan inte säga liksom att, att det, det ska vara gratis just den delen. För det, det, det är en, en kvasig diskussion att jämföra det så Ja, men jag vet, det är många som tycker så. Många tycker ju att det är en solidaritet. att vi ja. som, som ett sätt ETC ja. Stockholm sa- att skulle vi betala då- eh, 275 kronor ja. mer i månaden- så skulle alla ha råd. Eller så skulle vi kunna ha en helt gratis. Jag Av Stockholms 2 miljoner invånare- så kanske det är 700 000 som åker trafik Ja, men det många. där är ju en absurd... Liksom, ja, ja, du kan ju inte så här... Don't shoot a messenger. Det är ju så här, att vi har ju redan ett skattesystem i Sverige- där vi betalar för allt. Du betalar för skolböcker fast du inte går i skolan eller kanske inte har barn som går i skolan. Jag betalar för sjukvård fast jag själv inte är särskilt sjuk ofta. Det är så det funkar redan. Mm -hmm. Och, Och någon det... gång så åker man väl buss liksom eller tåg eller vad man nu åker på tunnelbana. Och då menar jag på att, att då är det här en, en grej som man måste vara med och bidra med för de som konsumerar den här tjänsten. Jo, men då kan, med, din, med din retorik så kan vi börja att allt. Då ska ju alla bara betala skatt för det man själv använder. Nej, äh, men jag tänker inte betala det här för jag åker aldrig på en motorväg, eller jag Nej, men, men det det man, tänker inte. Liksom, det blir jättekonstigt. Ja, men det är det i så fall man ska. Du, vad du säger så här borde det inte vara gratis. Ja, men i så fall så måste man ju skära ner på någonting annat eller höja skatten. Jo, jo, men man får också och, se till vad man får tillbaka i vinst i form av miljöaspekten. Att färre människor skulle troligtvis välja bilen om kollektivtrafiken är gratis. Eller, eller färre delvis. människor skulle cykla och gå för att det blir så, det blir så gratis. Så, så, så det kan ah, ja, vara... ja, men no, no, någon vinst blir det, ju alltid. Någon det avkastning blir ju. Vad sa du? Förlåt. Då blir det sämre för miljön om, det, om, det, om, det, om det, folk ska ta cykelgård för det gratis och kallokaltrafik. Så, lokaltrafik. så att du kan vända på det på båda håll. Ja, ja visst. visst. Ja, ja. Absolut. Och, och, och så kan man inte och, och, se det här. Utan man måste se det som att det här är en service som inte är livsnödvändig. Och då får man fröjsa för den helt enkelt. Om man mm. ska ha ett rent kommunistiskt samhälle. Och det är det som är så sjukt för många, den föregående debattören då som, som man då har då uppenbarhetssatser, och själv varit, har varit energiken, det vill säga att han har arbetslös i Stockholm. Vilket för mig är väldigt förvånande, för man är inte arbetslös i Stockholm och man kan ta alla jobb då. Äh, eh. du, nu tycker jag du ska vara försiktig med vad du säger, annars kommer folk bli väldigt arga på det för att vi har en väldigt ja, hög ja, arbetslöshet. och det, Hade det varit så att alla kunde få ett jobb, det finns ju fler jobb än vad det finns, eller färre jobb än vad det finns arbetssökande. Så att, det är inte bara att skaffa ett jobb, det är ganska svårt för många människor. Jag tycker att det är väldigt världsfrånvänt av dig att säga att och, och då, ja, men det vill väl hans fel att han är arbetslös. Han kanske har sökt Stockholm. 200 jobb. Är inte Finland, är det inte bra. Nej, nej, men Det är ju fler människor som slåss om färre jobb i Stockholm också. Jag vet det är en annan diskussion i och för sig. Jag men jag vet. Vet du vad? Vi förstår vad du säger. Tack! Tack så mycket. Ha det bra. Hej! Ja, hej. ja Det där kanske du reagerar på på något sätt. tycker jag. 17 säger Karnen. Det tycker jag att han har helt rätt. Ring inte till mig Cissi. 0200 11 12 13. Hallå där! Okej är det. Hej. Hallå? Hej, vad heter du? Hej, vad heter du? Hej, Erik heter jag. Hej Erik, vad tänker Erik? Mm. Jag skulle vilja prata om kollektivtrafiken som föregående debattör pratade om. Och det är väl snack du yrkar ja. för att det ska vara fullt subventionerat antagligen? Ja, eller delvis. Ja, billigare i alla fall än vad det är. Eller kanske helt. Det beror lite på... Okej, okay, för jag, som sagt, jag, jag är nyss hemflyttad från England, mm. där trafiken funkar väldigt bra när den är delvis subventionerad och ja det, då fungerar det så att då får ju samhället betala halva och sen de som betalar som vill åka buss betalar ju då betalar ju då hälften av kostnaden och det är betydligt mycket billigare än vad det är i Sverige och det funkar betydligt mycket bättre. Mm. Vad är din slutsats av det då? Ja, till exempel nu med att det funkar så som det borde funka i Sverige. När jag, när jag skulle åka buss här för en månad sedan i Stockholm mm. så var det helt omöjligt att betala till att börja med. Man var tvungen att föranmäla sig eh, för att betala med sms. Ja, du menar den här nya jättekrångliga tjänsten ja. som ingen tycker om? Ah, precis. Ja, precis. Och sen så kostar det väl 50 spänn eller vad det var. Och så där. Eh, så jag, jag, jag förstår inte jag förstår inte riktigt vad grejen är med att, eh, att inte subventionera det. det är väl självklart att man ska Lägga ner mer pengar på det så att folk tar bussen och sen förenklar sådana här system istället för att för krångla, upp, krångla, krångla dem. Mm. Men vad, vad, vad tycker du är mest, om du har bott i England, vad, vad är den största skillnaden alltså rent med kollektivtrafiken? Så. Det är då att man kan betala eh, på en station, en liten automat utanför eh, bussstationen och sen att du går och fyller på på alla tunnelbanestationer eh, ditt busskort. Som är väldigt lätt att hitta. Som Om du kommer till, som turist till England, till Sverige till exempel, då är det ju, känns det väldigt svårt ja. att hitta ett, ett enda kort. Ja, Det är, inte så, det är inte så användarvänligt så, kan man säga. Nej, precis. Och systemet har ju precis ändrats. Ja. Jag håller med dig där, men vad, vad tycker de föregående talare? Han var ju väldigt hård i sin åsikt att varför ska alla betala för någonting som alla inte använder och sådär. Ja, men det är så. Vi är väl den enda välfärdsstaten som fungerar. Och jag är inte... Jag är inte socialist men jag är, förespråkar välfärdstaten och det är liksom... Ja men enligt honom så är man ju kommunist om man liksom tycker Nej. som du och jag. Jag är inte heller kommunist så att... Nej, precis men jag, jag föredrar... Ja, jag, tycker, jag, jag, tycker det bara... jag tycker det låter konstigt att han eh, trycker på att man ska bara betala för det man gör. För då borde vi ha privat sjukvård eh, endast där man betalar när man åker ut och då borde man... ja borde vara som i USA ungefär. Ja precis. Mm. Det är väl det han vill. Tack för ditt samtal, har det bra? Tack. Okej. Vi tar en paus, och sen är jag sist tillbaka. och Då pratar vi mer om kollektivtrafik som funkar och inte funkar. 02111 13 är numret som vanligt. Vi hörs alldeles strax igen. 101,98 Radio 1. i Walin. ring till mig Cissi denna onsdag och prata om kollektivtrafik 0200 11 12 13 jag snör in lite på SJ och SL här jag tycker SJ är en skam för Sverige 0200 11 12 13 ringer du, hallå där vem har jag med mig jag heter Linus Olsson uh... vad heter du, så? du Lennart Linus, Linus, hej Linus Hej. vad uh... tänker Linus Ja, eh, nej det var lite på det här med att SG bland allt. Eh, ja, det handlar väl även om eh, topp-spårvägar och så också tänkte ja. Men nej, just det här man pratar om SJs priser och så. Ja. Och det är ju väldigt lätt att klaga på Men jag tycker att alltså, om folk bara liksom planerar in sina resor i tycker jag av egen erfarenhet tycker jag att det blir så särskilt vi egentligen. Men är inte det konstigt att vi ska behöva... Såhär, ibland kanske man vill åka spontant och då kostar det så här 2000 spänn. Ska det, varför kan de inte ha ett fast pris? då har vi minuter i resor de brukar också vara rätt billiga. Ja, men det är om du är under 25, va? Ja, det är möjligt i för sig, det, det är ju jag. Jag, ja. jo, Tänk på absolut. oss gamlingar. Ja, nej men absolut, det är klart allmänhet. Men jag, tycker fortfarande att så här, jag, jag tror att folk skulle kunna hitta lite, lite billigare om man väljer om man inte nödvändigtvis måste åka liksom, eh, snabbtåg snabbtog första klass. Jättebra. Liksom, så går Nej, det. men även de här äh, mjölkpalletågen är ju... Äh, om jag säger så här då, äh, tycker du att det är rimligt att det ska vara billigare att åka bil tre fyra personer än att ta tåget? Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker, tycker som sagt i allmänhet att det är klart att det finns problem med rastriser. Och det, just att det varier, kan variera så pass mycket att det kan ju ligga allt mellan 200 till liksom, nästan 1000 kronor, en väg bara liksom. Mm. Men, men jag tycker ändå liksom som att... Alltså, jag menar, visst, man kanske måste ta och leta lite och pussla lite för att hitta en billig resa, Men jag tycker att det går i de flesta fall. Mm. Du är år. optimist, Linus. Jag gillar det. Ah. <laughs> Lycka till. Ha det jättebra. Ah, Okej, okay, hej. Hey. Du lyssnar på radio. Jag ring till mig. och Jag är inte lika optimistisk som Linus. 0200 11 12 13. Vem där? Hallå? Hej, Filip. Hej, Filip. Vad tänker hey. du? Jo, du... Jag, jag åker inte så mycket eller, alltså, nu, nu ska jag vara efter det Ärligt det jag känner Alla kommer väl att skrika och ringa här nu ja. Jag har åkt tunnelbana en gång i mitt liv Men du är överklass Filip Då, då ja. åker man inte tunnelbana <laughs> jag, jag, jag åker buss två gånger i mitt liv och, men, Åker du taxi annars? Eller vad, hur? Nej, nej men jag var lite här. Vi hade ju chaufförgrejer så det var, jag trädde, Nu var jag i bil och sånt ja, ja, okay. och, Jag Och jag en gång här, så är det, vet jag, Skoligt flytt hur utflykt hade vi. Uh -huh. bussen, jag. Men just det du säger om SI, det var jätteroligt. Uh -huh. Jag hade ju Polar i Göteborg. Uh -huh. Så att det blir flyg, ibland åker tåg och tåg faktiskt mycket nicer, för att Det tar ju sin tid att åka ut till Bromma och sen vet flyga, sen ska man till landet. Ja, uh -huh. hålla på. Alltså, ja, ja det, det tar ju sin tid. För att det, ibland är det mycket snart fri som åker direkt från centralen här till centrala dit då. Mm. Ja, så jag åkte där funkar jag den här gången så bra och ja, allting var perfekt. En gång var det ibland en makabra stöd. Alltså riktigt har det varit roligt så att vi stannar någonstans vi tar fan mitt på någon ställe. Och mm. vi stå stående. Mm. Och, så och sen så var någon som ropade ut om det var konnuktören eller om det var um, logföraren. Mm. <clears throat> och meddelandet bara, jag tyvärr vi kan inte åka eh, längre just nu för att en greve har hängt sig. Va? En, en greva hängde sig. Jag tänkte bara, men farfar, har du gjort något med det? Förlåt om jag skrattar här nu. Men vadå, ja, på ja. tåget? Ja, men så var så snabbt. Såhär, Oj, förlåt, ursäkta. Jag uttryckte mig fel. Det är ett elektriskt fel. Och det är en greve som, det heter visst g, någon slags, ja, du vet, elektriskt Jaha. som heter <laughs> Men jag var så, va, så makabert. Såhär, liksom, jag såg framför mig en greve i någon ja. plommonstop hade hängt sig precis, på toaletten. Precis. Och som en massa, alla satt bara, ja, jag tror inte inte vågar för att en grevar hängt sig. Ja, men det betydde alltså att det var någonting som hade hängt sig tekniskt. Ja, exakt. Ah, gud vad roligt. Kom du fram ja, till slut då? Ja, jag kom fram till slut. Men jag håller med faktiskt en del som har sagt, jag skulle jättegärna vara med och faktiskt trots att jag är den här och vi moderat och du vet allting sånt. Ja, ja att subventionera lite mer på faktiskt på kollektivtrafiken för jag tycker att ändå folk ska komma fram till en bra penning liksom. mm. nu kommer jag... en moderat moderatkompisar att slå dig, det vet du vad Nej, jag, ja, jag vet, jag har faktiskt samma åsikter som mig, så att det är inte alla moderater som bara tänker på ett visst sätt vet det blå hjärtat kan också banka rött eh, ja, är... tack Filip Puss och kram, på Puss och kram. Hej. hej. Greven har hängt sig. Ja, ah, det var roligt. Jag visste inte vad greven var för att jag är inte så tågtekniskt kunnig. Vem pratar jag med? Vem pratar jag med? Hej, Cissi, det är David. Hej, David. Hur mår du idag? Eh, jag mår bra. Vad skönt. Vad tänker du? Åker du mycket tåg? Eller buss? Nej, tåg kan jag räkna på en hand hur, hur många jag åker. Men jag bara hängde upp här på en sak. Det är jag har hört två stycken som jämför socialism med kommunism. Mm, det är ju väldigt konstigt. Ja, det börjar låta som här efterblivna amerikaner som har noll koll. Men, Så eh, is, Sweden är is en väldigt kommunistisk diktaturist? Men, men vad, vad vissa inte verkar förstå här är att det är socialism som har byggt upp det här landet och många andra länder i Europa. Det är från socialismen vi har allt det här gemensamma. Sen mm. när, när kommunismen försvann då var det inte populärt längre att dela på allting. Jag tycker att det är klockrent och jag, och jag tycker att vi ska ha vissa grundläggande saker gemensamt. Som är, vad då till exempel? Eh, kollektivtrafik ska vi vara med och betala även om du inte åker eller inte. Sjukvård och skola och sen el. de här kärnkraftverken. Ingenting sånt där ska vara privat. Det är ju, vi som bor här betalar ju skatt för att underhålla och bygga upp såna här saker, då ska inte privata intressen komma in och köpa det för småpengar och sen hålla på och idra med oss Som, det, det där tycker jag är jättekonstigt att mm. man har gått, gått från det här socialistiska och att, att vara socialistisk det är ju att man är solidarisk med varandra att vi delar mm. på allting jag fattar inte grejen. och ja, Som han det den sista jag hörde. Jag bara, ja, det är, är ingen förespråkare för socialism och kommunism. Så han Då är det nog dags att kolla upp vad saker och ting betyder. Mm. För att äh, alla tjänar på det. Äh, jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att betala 40% procent i skatt. Om jag visste att pengarna går till sjukvård. Behöver jag sjukvård då får jag det. Mm. Mina, mina barn har rätt till en bra skolgång. Och mm. jag kommer ha el eh, på vintern. Och inga höjda elräkningar. Utan alla var med och betalat solidariskt så mycket man kan. Jag tycker mm. upp och ner alltihopa. Alltså. Jag tycker att du säger till det. Eller jag säger använd till det. Tack David, jag håller med dig. Ja, det är bra. Ha det bra. Hej. Hej. Jag är inte kommunist. Min mamma växte upp i en kommunistisk diktatur. Jag hatar kommunism. 0200- 11, 12, 13 ringer du och pratar om. Nu blir det lite andra diskussioner här. Vi pratar framförallt om kollektivtrafik och vem ska betala. Och Nu är det ju strejk. De får inte som de vill, stackars bussförarna och tågförarna och annan personal. Det är ett lite för tungt ämne känner jag gå in på såna strejkregler och liksom exakta ja men, anledningar till varför det blir strejk. Men det får du prata om om du vill också. Jag pratar hellre om kollektivtrafik i stort. Vem ska betala som sagt? Eh, vad är det för fel på SI? Varför kan de inte skärpa till sig och vad ska ett busskort eller månadskort i en stad kosta egentligen? 0200 11 12 13 ringer du. Hallå. Hallå. Vem pratar jag med? Eh, med Hej Kristoffer vad tänker du? Jo, pengar skuld så håller jag med dig. Jag brukar aldrig hålla med dig i dina ämnen men nu har jag fan huvud på spiken. Dra på trissor. Klart, klart som fan att det ska vara gratis med kollektivtrafiken. Varför tycker det fan... du det då? Därför att alla känner på det. Jag sitter och åker bil var enda eviga arbetsdag. Till och från jobbet på jobbet. Och det är så jäkla mycket folk på vägarna. Speciellt Sängeleden och mm. ja, precis innan patrullarna. Om, om fler skulle ha möjlighet att åka fick billigare. Och om de förlorar en kvart, 20 minuter, en halvtimme så tror jag folk väljer att ta den vägen ändå. Trots att... Du går fortare med bilen. Men väljer du bilen, Kristoffer, för att det är för dyrt, tycker du, med, med SL-kort eller sådär? Nej, nej, nej. Jag, jag har alla mina verktyg och maskiner med mig, så jag måste åka bil. Jag kan inte sitta och omkring det på bussen. Nej, det är jättekonstigt. Ja. Men, ja. men du skulle ändå kanske åka mer privat när du inte jobbar eh, kollektivt, om det var gratis? Ja, om, jag, om det fanns möjlighet till det. Jag ska, självklart. Mm. Det, var, det var konkreta åsikter. Tack snälla. Ja, tack så Hej. Hej. Ibland så håller man med varandra spännande. Ring mig och prata om det här med kollektivtrafik 0200 11 12 13. Det är många som reagerar på Twitter också. Det blir mycket en fråga om, om välfärd och klassklyftor och det här att det, det är de som kallar sig för liberaler då framför allt. Libertarianer till och med som tycker att vad då, ska jag vara med och, som en tidigare sa? Varför ska jag vara med och betala för någonting jag inte använder? Och det är många som tycker att det är självklart som våra två senaste inringare här att man ska pröjsa och betala lite mer i skatt varje månad för att alla ska ha råd eller kunna då åka kollektivtrafik antingen helt gratis eller att den kostar väldigt mycket mindre och jag funderar på man kan applicera samma system på SJ SJ är ett aktiebolag numera och ju, är vinstdrivande tjänar pengar men jag kan inte exakt hur deras klausuler ser ut men det är ju så här, som vanlig resenär då så kan jag känna att det är någonting som är ett systemfel när det är dyrare för mig och min sambo att ta tåget än fast vi egentligen vill det för det är mer miljösmart då, och han slipper köra, jag har ingen körkort än att det är dyrare för oss att ta tåget än att ta bilen och har man brådig som vill komma fram i tid eller inte har lust att sitta fast i Avesta i två timmar eftersom någon greva har hängt sig alltså inte en person utan en teknisk grej så tar man hellre bilen för att man tjänar på det så låt tror jag människan ändå är. Eller det är jag i alla fall. 0200 11 12 och 13 ringer du mig efter pausen här i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Mitt förtroende för SJAB bajs är väldigt, väldigt lågt. Man brukar göra en sån förtroendebarometer i Sverige eller utlandet också varje år och kolla vilka företag som svenska folket har mest förtroende för. SJ hamnade inte högst upp på den här listan kan jag säga sist som denna undersökning gjordes. Och jag förstår det för att jag har åkt väldigt mycket tåg jag tycker det är ett bra färdmedel i grunden det är billigt, eller nej det är inte alls billigt, det är skitdyrt att åka med SJ men det ska vara billigt och det är framförallt snällt mot miljön. Det var så jag menade. Och ändå så drar jag mig nu för att åka med SI. För att det är alltid problem. Man kommer typ aldrig fram i tid. Och så har man ett anslutande tåg eller en anslutande buss man ska med. Som man missar och så får man stå där och vänta. Och så ska de fixa något extra som kommer. Jag vet inte. Eh, det finns typ aldrig. Bara en sån bagatellgrej som att toaletterna är skiteckliga på SI-tåg. Aldrig något papper. Aldrig något tvål. Eh, det är väldigt äcklig mat, nu har det blivit lite bättre men ganska pissig mat i bistron framförallt som man som jag är allergiker mot vissa födoämnen. Eh, det är överpriser och framförallt också överpriser på biljetterna. Varför är det så pissigt? Nu har ju inte SJ men andra som kör kollektivtrafik gått ut i strejk och jag kan verkligen förstå dem. Jag supportar dem. 0,200 11, 12, 13 ringer du mig, Sissi Wallin, och pratar om kollektivtrafik. Om allt ifrån SJ till lokaltrafik till pendeltåg. Hur ska vi få det här att bli ett bättre, mer fungerande system? Både för oss som resenärer, men även för de som jobbar med det här. Och I Stockholm till exempel så ökar ju befolkningen väldigt mycket varje år. Det är ju fler som flyttar in än som flyttar ut. Sen dör ju en del också, men det är en stadig befolkningsökning och ändå så har inte SL då, som huserar här i Stockholm framförallt Ve vad heter de, Ve Ja, de har inte köpt in så många tunnelbanetåg eller bussar som behövs eh, ni kanske har märkt det om man åker gröna linjen i Stockholm är alltid framförallt under rusning helt omöjligt att komma på det är för få tåg som går kontra hur många människor som vill åka och det är också särskilt ska man betala åtta, runt 800 spänn per månad för ett månadskort när det här liksom inte funkar jag är inte så sugen på det. Det är någon så här principiell grej för mig. 0200 11 12 13. Hallå? Där var du ingen. Hallå där. Tjena. Hej. Hej, vad heter du? Nader, hej. Hej Nader, vad tänker du? Jo, jag tänker så här. Du har fel på, på några punkter som jag tänkte korrigera. Dels är det så att när man åker tåg så är det inte mer miljövänligt. Och Det har att göra med att den el, el som den, den förbrukar behöver vi köpa in från tyska kolkraftverk. Mm, okay. så att ni är tre personer i en bil som, är, som håller relativt ny årsmodell så är det bättre för miljön. Är det så? Vi tänker att det släpper ut mer avgaser på 100 mil man kör bil än 100 mil med tåg. Liksom. Nej, om du, om du räknar per, per person som transporteras okay. där, per skalle så har du faktiskt mindre utsläpp med bilen vad du har med, med tåg. Intressant! Eh, att miljön är en grej. Eh, sen är det så att SJ tar ett tar har ett överpris och det är för att de hittills äh, har varit ganska ensamma på, på tågmarknaden. Ja. De har då man har fått vända sig till. Ja. ja, de kan ju göra det eftersom... Precis. Jag ställer frågan. Det var, det var under, under juletid så var det dyrare att åka tågen att flyga och, jag, och, och då inkluderar jag eh, transport till och från flygplatsen. Eh, jag ställer ja. frågan. Eh, ja, det, det var deras priser och de kunde inte riktigt motivera varför jag skulle betala 2,5 tusen eller sånt där det var till, eh, till Malmö. När det är i vanliga fall kostar 3,99 eller 2,99. Men det, det, det är de priserna och så länge folk är beredda att betala så, så tar de, de de priserna. De är inte dumma att rabattera sig själva om, om mm. de fortfarande har kunder. När det gäller kollektivtrafiken, mm. speciellt i Stockholm, så är det så att eh, även där så är vi vissa delar som är, som är del i det här kommunistiska tänket att, att vi kollektivt ska betala för... För alla som åker kollektiv. Mm. Den här summan som har räknats på 200, strax under 300 kronor per, mm. per, in, per bättre invånare. Är ju baserat på dagens kostnader. Mm. Och du själv pratar om att i rusningstrafik så har det svårt att åka kollektivt. För att eh, tunnelbanor, vagnar och bussar och det inte räcker till. Mm. Det skulle innebära att om vi skulle, om vi skulle då helt eh, gå ifrån en betalmodell. Utan det skulle vara helt finansierat av skattemedel. Mm. Så skulle det skulle innebära att eh, trycket skulle öka markant. I mm, det ökade trycket skulle det då behöva köpas in mer bussar, tunnelbanans tåg och så vidare. Ja, men skulle inte det ändå täckas av skattemedel? Vad sa du? Skulle inte de inköpen täckas av skattemedel? Nej, inte. Nej, för det, den, den, den summan som har tagit fram är ju beräknad på dagens kostnader. Men mm. de skulle behöva göra ganska stora investeringar, ganska omgående för att kunna möta upp det ökade... Liksom, ökade trycken. Mm, okay. Nu är inte jag nationalekonom så jag vet inte, men du kanske har bättre koll på pengarna än vad jag har. Men visst, det skulle ju givetvis behövas investeras. Men det är, okay. kanske det är, man får se som en det. samhällsinvestering. Men det är inte en samhällsinvestering. Vi, vi, har ju, vi, har, vi går ju till val och vi gör det varje fjärde år och mm. de senaste åren så har vi ju faktiskt valt att rösta fram äh, partier och en politik som innebär ett större Eget ansvar och en större mm. mångfald på fiskar. Men, men eget... du är ju blå, antar jag. Det hör jag på dig. Blå, ja. Du rösta blått. Ja. Men, men var, varför, för det är några som har, jag gissar gör det som har ringt idag ja. och kallar liksom socialism för kommunism. Varför gör ni det? Nej, varför gör det, du det? Nej, nej, så, nej alltså, det var ett kommunistiskt tänk att, att vi skulle ge, kollektivt betala för, för alla. Alltså, att man tar, men det är, man, det, man, är det socialismen tar, går ut på, solidaritet, att man kollektivt... Vissa saker betalar vi kollektivt för även om vi inte använder det. Det är väl inte kommunism, det är socialism. Nej, det är Socialismen går ut på att man ska, att, att man ska värna och stötta de, de, de, den, svag, den svagare parten. Ja, men Det är väl samma det är, sak. Det är väl samma nej, sak att vi har det i välfärdssystemet. Det, nej, okej. Okay, om jag får bara inflyga. Vad, det gäller, vad det gäller kollektivtrafiken så är det så att vi har inga skydd. Genom att göra den då skattefinansierad och gratis så skulle det ju det en, en läkare likväl som en ensamstående mamma på med fem barn skulle ju hamna på samma punkt. Och därmed så menar jag kommunismen. Okay. kommunismen så skulle vi gå in och stötta den, den ensamstående morsan med fem barn. Så att hennes kollektivtrafik skulle bli bättre. Och det ja, men, det låter, men Jag tänker också rent praktiskt med sjukvård Då, då menar du att människor som har en... Ja, en hög inkomst i Sverige ska betala sin egen sjukvård, medan fattigare människor ska inte betala. Eller hur tänker du då? Nej, det är, det är socialismen. det är, det är socialismen. Ja, ja, men det, det, jag, jag tog det, exempel jag, nu den, med den blå, det du sa. Ja, men den blåa, den, den, den, den höga politik så, som jag bara heter, står för, som jag har röstat fram, ja. står för att varje person får, får själv över sin kasta och göra de valen som passar den bäst. Om jag vill ha bra sjukvård så ska jag kunna betala extra för att få det. Och Men du är inte för den här välfärdsmodellen att vi betalar, det finns ett antal öronmärkta pengar som, som vi betalar i skatt och, och sådär, som går till sjukvård. Ja, nej, jag, alltså absolut. Du är inte för det. Jag, jag, är för, jag, jag är för ett schysstnad för de allra svagaste. Men jag, jag, däremot så anser jag att vad heter, till exempel om man är då rökare och får lungcancer så ska man antingen ha en försäkring som täcker det eller så får man helt enkelt bekosta det själv. Okej, okay. ja, då, då är vi inte överens, men är intressant. Nej! Då, men nej. Vi ska kunna ha en diskussion hela dagen, men vad spännande. Men jag förstår ja, vad du menar. Jag förstår. Ja. Och det var tack för, tack för korrigeringen där vad gäller med bilen och nej, utsläppen. Ingen fara. Jag tror att många inte vet det. Ja. Ha det bra. Ja, tackar. Hej. Hej. Ja, intressant med olika åsikter i det som är poängen med Radio 1. 0200 11 12 13, ringer du. Hallå? Hallå? Tja, vad heter du? Ja, uh, hej, det är Rizim. Hej Rizim, vad har du för hjärtat? Hej, jag vill... Eh, eller, jag håller fullständigt med föregående talare om att eh, pengarna verkligen inte skulle räcka till om gratis kollektivtrafik skulle ske. Eftersom att vi, fler tåg skulle absolut vara tvungna att köpa in. Men vi, vi skulle även vara tvungna att anställa fler lokförare. Mm. Och det är redan idag en ofantligt stor brist på logförare och då förstår jag inte riktigt hur, hur man vill få ut den mm. ekvationen. Men jag, jag, jag tänker det är väl bra att det skapar arbetstillfällen då? Jo men nu är det ju så här att Flanka.nu till exempel, de vill ju ta bort alla kontrakter och då blir, får man ju fler arbetslösa. och Så då förstår jag inte riktigt hur man kan få fler att arbeta. Jag är inte, håller inte helt min plankapunkt nu i allt men, men jag tänker också ja, så många kontrollanter det är väl väktare mycket nu för tiden som är kontrollanter är det inte det? Ja, jag vet inte. Att de liksom inte har renodlade kontrollanter utan det är människor som även har andra arbetsuppgifter som gör det. Så, men det där kan vi ju tvista om, jag vet inte exakt hur det lägger till men vad, vad tror du de miljöaspekten att i storstäderna i Sverige skulle man ha, kanske vissa delar av dagen skulle kollektivtrafiken vara gratis för att minska bil? utsläppen? Ja, men jag tror inte på gratis. I så fall tror jag nog på att vi ska sänka priserna. Mm. Ja, jag är inte helt... Jag håller nu med dig där också. Jag vet inte om det ska vara helt gratis, men jag tycker att det ska vara billigare i alla fall. Ja, för somliga grupper i alla fall. Och det skulle vara intressant att testa helt gratis en månad och se vad som händer. Ja, jag tror det ska finnas forskning som visar att det inte skulle gå så speciellt bra för en storstad. Däremot så går det jättebra för med här småstäder som till exempel Kiruna och så vidare, men Ja, Åkerbo har ju hört nu fått ja. veta här att de har haft eh gratis. Det, det skulle absolut inte funka här uppe. Tack igen för att du ringde. Tack så mycket. Ha bra. Hej. Hej. 0211 12 13 ringer du och pratar kollektivtrafik. Hallå? hallå. Hallå, hallå. vad heter du? Kristoffer. Vad tänker du? Ja, jag tänkte vad är det om man gör det gratis för främst två tredjedelar av de som tillkommer kommer ju vara gående och cyklandes. Det kan man ju se lite idag när det är strejk. Då är det ju många som faktiskt har gått uh -huh. istället, istället för att tag i bilen så att säga. Ja, så att de, eller de <gör> som kör bil de kommer fortsätta köra bil i stor utsträckning. Så att det enda man gör är ju just det hjälper för de som ja, idag cyklar eller går. Även om det är en att tänka och, och göra så. Men hur, tro, hur vet du att finns det forskning på det eller något? Jag har jag missat något. Hur vet du att de som kör ja, bil inte jag, kommer jag, ställa bilen eller sälja bilen? Ja, det finns ju beräkningsmodeller. Jag pluggar på KTH förresten. Okej. Okay. Ja. Men det låter ju olagligt. Jag inte det inte här nu egentligen, men det låter ju så hade jag haft en bil som kostar mycket pengar i en storstad och kollektivtrafiken plötsligt blev gratis, då hade jag ju sålt bilen och åkt taxi ibland istället när jag behövde åka bil. Ja men det handlar mycket om, inte bara om ekonomin, utan det handlar om komforten också. Ja. Och det är det som gör att biltrafikanter har svårare att ge upp det än vad till exempel cyklister. Det är inte jättekomfortabelt att cykla om man säger så. Nej eller det är bra. Nej, det Och då är ju steget mycket kortare mellan att ja, jag kan åka kollektivt. Det tar ungefär lika lång tid som att göra cykla, men jag får sitta ner istället för att jag ska trampa. Men är folk så lata tror du per definition? Ja. liksom? Det... Ja. Ja, folk är lata. Det har det du kommit fram till på KTH. Tre års forskning. Tack snälla Kristoffer. Ja, hör vad du säger. Det gick för sig när jag gick på KTH. Vad sa du? Jag, när, jag, när jag gick på KTH, då gick jag och cyklade istället för att åka kollektivt. För jag tyckte att jag kunde göra roligare saker. men ja. det var ju mitt egen val. Jag skulle nog gjort samma sak. Har det jättebra. Tack samma. Tack, hej. Hej. Ja, intressant det där att vi är så komfortabla av oss för att det är svårt för mig att säga, jag kör inte bil men jag har åkt bil ganska mycket i storstäder och det är ju inte kul att stå i bilkör och man wastar ju väldigt mycket tid på att bara stå still då hade man ju lika gärna kunnat åka bussen eller tunnelbanan eller cykla eller gå 0200 11 12 13 ringer du, vi tar en liten paus häng kvar och ring efter den lyssna vidare på Radio 1 101,9 Radio, Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1 varje vardag mellan 13 och 15 här i den här kanalen. Radio 1.se eller appen skulle jag rekommendera. Du som lyssnar, vi pratar om kollektivtrafik. Ring mig kring det ämnet 0200 11 12 13. Hallå? Vem där? Ja, Joel Hej Joel, vad tänker Joel? Ja, nej, jag tänkte att vi kan med priserna på kollektivtrafiken. Ja, ah, du är väl radio så bara kör på. Ajemän. Det här, men jag jag minns för som 2006 i alla fall, de större delen av utav både våren och sommaren innan, innan valet 2006. Mm. Så eh, körde SL någon drive jag vet inte om det hade 10 spänn fick man pynta då. För, för en, en enkel biljett och buss eller... Det här kommer jag som, ihåg, ja just det. Som räckte i en timma. Ja och nu kostar det väl 30. Det... Vad fan kostar det nu? Uh... Ja, jag vet inte ja, det är i alla fall över 30 länge. spänn i det. Ja. Ja, det är fruktansvärt dyrt i alla fall. Förra sommaren var vi på väg upp till Gröna. Jag födde och uppvuxen i Södertälja. Mm. Var det en pola som skulle åka upp. Och vi kom fram till att det var, ju, ja, det, var ju, det var ju billigare att ta bilen upp. Det har hänt än att sitta och åka kommunalt kommunalet helt gäng. Och då kostar ändå parkeringen ute på Djurgården fan 400 spänn för en hel dag. Ja. Men vad, vad tänker du om det här då? Vad, vad, vad resonerar du kring de här konstigheterna som det ändå är? Nej men jag tycker helt klart, det är, det är bara ner med priserna. Jag betalar gärna, även nu, nu åker inte jag kommunalt speciellt ofta då. Det gör jag inte, det är väl när det väl gäller, om man vill åka in, in till stan eller sådär då. Mm. Boka kommunalt, det blir kanske två, två gånger om året men jag, jag är med, få mer mera skatt. Absolut. Så vi får du är ända. för. Men de här som har ringt tidigare idag som tycker att det är liksom lite kommunism på en vis nästan att varför ska jag betala som inte åker buss eller tåg? Vi är bara höginkomsttager. Ja. Kommunism, det kan jag inte hålla mig om inte är fem år. Jag menar, vi, vi måste ju ändå kunna samarbeta i ett samhälle för att hjälpa varandra. Mm. Då funkar det funkar liksom, Tänk alla människor som inte har barn, om de skulle vägra betala skatt liksom, för att alla andra barn skulle få gå i skolan liksom det skulle inte funka alls Nej. tack för att du ringde, ha det bra tack mycket, hej. hej ja det är många åsikter om det här och jag vill ha fler, vi har ett tag kvar på programmet 0200 11 -12 -13, ringer du om kollektivtrafik hallå Hallå. vem där? Tjänare. tjänare, vad heter du? det är Robin Robin, vad tänker Robin? jag tycker verkligen att kollektivtrafiken ska vara gratis faktiskt. varför tycker du verkligen det då? För då åker folk mera buss, mindre biltrafik. Åker du mest buss eller bil själv eller något annat? Jag kör lastbil en dag. Lastbil, så det är svårt för dig att ta bussen med alla varor. Men blir du irriterad av att det är så mycket annan trafik? Ja. Yep. Så då tänker du att om fler kan åka buss gratis eller billigare så blir det lättare för dig? Det var ett kort samtal, då håller vi med varandra. Hallå? Vem har jag med mig? Ja, jag heter Pata. Hej Pata, vad har du på hjärtat? Ja, jag tycker det är för billigt att åka kollektivtrafik. För billigt? Hur tänker du då? Ja, du får åka hur mycket väl. Fram och tillbaka så många gånger som helst med buss och om du har ett kort. Ja. Kan jag åka, kan jag åka hela dagen för ja uh, mycket väl. Ja, men åk, hur många tror du åker? De flesta människor åker ju just det de behöver så här, till och från. Någonstans. Ja, men det där är ett kort som fler i familjen kan använda också. Det är inte personligt. Nej, det är inte just det. Nej, men va, va, vad tänker du ändå om att många tycker 800 spänning är ganska mycket pengar? Ja, då får man ta bil, då. Det är ju inte billigare. Det är av försäkringar och om man slår ut i per mil vad det kostar med bensin och tullar och grejer. Vad borde ett SL-kort kosta då? Jävligt, ja, vet jag. Det är... 1500? Ja, 1500. 1500. Ja. Det är ju ja. subventionerat idag i skattet. Ja, ungefär hälften Kattet. är det. Hälften är subventionerat. Men du skulle ja. inte vilja, du skulle vilja subventionera mindre. Ja, Absolut. Ja, då vet jag. Tack för det. Ja, det är bra. Hej, Hej då. 0200 11 12 13 Vi, Glöm inte SE också Jag vill ha fler som antingen rasar eller rosar Risar eller rosar SJ Jag till tillhör de som ru, risar Sen så tycker jag att tågvärdar kan vara jättetrevliga Men SL som företag Organisation är ju ett skämt 0200 11 12 13 Och jag bävar inför att åka Imorgon kan jag säga Det är ett lyxproblem men jag ska åka tåg upp till Helsingland För att fira midsommar Och man vill inte komma fram mitt i natt den och den anslutande buss vi ska med och den har hänt att vi har missat tidigare för att tåget inte kommer fram i tid och det är liksom ingen AC på tåget så det är svinvarmt och det är ja men sådär, ingen bra service för de dyra pengarna. Vem pratar jag med? Hallå? Ja men hallå C -C. Hej, vad heter du? Jag heter Annika och jag har jättemycket åsikter om det här med kollektiv Ja, varsågod Annika. Jag försöker åka. Jag är en så kallad sällanåkare och jag vill åka kollektivt. Men det är så otroligt dyrt. Svårt. är nästan omöjligt att köpa biljetter. Och jag hävdar att vi som åker bil lägg kostnaden på oss. Och eh, se till att kollektivtrafiken är billig. Inte gratis men billig. Det ska vara lätt tillgängligt, det ska vara bekvämt och det ska vara billigt för alla även vi som inte köper kort Hur tänker du där då? V vad är dina främsta argument där? Ja men jag, jag vill ju åka kollektivt, jag vill ju ja, miljövänlighet ja, den här eh, enorma trafiken, vi förstör ju världen mm. med alltså, alla dessa koldioxidutsläpp, vi kan åka mer elbil, vi kan subventionera det för de som vill åka bil mm. eh, och, och jag har ju så att säga, både barn och djur har haft hundar och sånt. Det är jättekrångligt att åka kollektivt med barnvagnar och hundar och sådär. Mm, ja. eh, jag är, är väl lite lättjefull men jag bor på landet så att det är också lite svårt för mig att åka kollektivt. Mm, det blir lite knöligt sådär. Men det går ju att ta sig till pendeltåget men när man väl kommer till pendeltåget finns det ingen personal det finns, och ingen använder pengar. Man kan inte betala och det är mycket dyrare om man tittar på bensinpengarna att åka kollektivt än att åka bil Mm. Nu är det ju så att bilen kostar ju mycket mer än bensinpengar. Men oftast så ser man det inte riktigt så. Man ser rent kraft vad kostar det för mig att ta inte i stan. Ja, det ja, man tänk, man tänker inte på sikt. utan man, man har ju ofta den budget man har varje månad. Och så tänker man så här, okay, det här så här många kronor kostar det här. Och så här många kronor kostar det här. Ja, men då tar jag det här alternativet. Så det är väl det är också att så. man ska uppmuntra medborgare till att det ska vara så pass billigt att åka antingen fjärrtåg eller liksom stadskollektivtrafik om man säger. Ja. Så att man ska välja bort bilen. För jag tror att det är fullt möjligt. Tror inte du det? Det tror jag. Och det är det jag vill, det är dit jag vill komma. Lägg kostnaderna på oss. Sen kan man subventionera sådana som har långa bilsäckor och, och uppe i Norrland och så vidare på något vis. Det måste gå att lösa om man vill. Varför mm. ja, tror inte att för, för vi har ju ändå en regering idag tycker jag som inte bryr sig så mycket om klimatfrågor så mycket som de borde göra. Vi har ju ett väldigt stort klimathot över oss. Ja, vi har många andra hot också. Jo, men går jorden under så spelar det ingen roll om folk är arbetslösa. Liksom. <laughs> <Så> att, <laughs> om man ska men, vara men, lite krass. Ja, men, alltså, ja, vi, vi, alltså, vi får försöka se till att det är attraktivt att åka kommunalt. Och, mm. och, och se till att det är billigt framförallt. Det är min det är din synpunkt. Min tank. Ja, och jag tjatar så mycket om det också. Så jag tänkte att det var jätteskönt att få chatta med dig om ja, det. Ja, så dina vänner känner att Nu har fått äntligen fått prata ut i radio om det här så får vi bli tyst. Fortsätt chatta tycker jag. Har det jättebra. Ja, du också. Okej. Jag får fortsätt chatta menar jag och ha det bra. Också. Ja, men det är samma. Nu tar vi nyheter. Hej då. Hej då. Nyhetstax i Radio 1. Vi är jag, Cici och du som lyssnar är ju strax tillbaka i varandras öron och hjärnor. Vi ska bara lyssna lite på nyheter här i Radio 1 först. 101,9. Radio 1. Radio ett. Sissi Valin. Tycker du som jag att kollektivtrafiken, kanske inte fjärrtågstrafiken, ja, det är värt att diskutera också, men kollektivtrafiken ska vara mycket billigare. Kanske rent av helt subventionerad. Här i Stockholm idag så är ungefär hälften av en buss- eller tunnelbanabiljett. Då, eh, Skattefinansierad. Men borde det vara mer? Det är många som tycker det här. Det är många som diskuterar: gör det du också. Jag har även passat på att dela ut en känga till SJ. Det är kanske det svenska företag som har mitt absolut lägsta förtroende. På grund av, ja, ni vet. Kommer aldrig tid, överpriser, dålig mat, ganska dålig service i många fall. Jag ska inte pissa på de här stackars tågvärdena. Många är jättetrevliga men det är inte deras fel att. SI är ett röverföretag. 0200 11 12 13 ringer du till mig Sissi och diskuterar kollektivtrafik 0200 nu har jag, jag någon slags demens här som säger numret fem gånger, ni har redan hört det det jag skulle säga var att ni kan gå in på Twitter också och debattera, hashtaggen där är Radio 1 med bokstäver hallå? lägg inte på hallå där, vem pratar jag med? Så det här Peter vad sa du? Peter heter jag Peter, hej, vad tänker du? Ja, hon ska till Jag brukar åka det här tåget. Det är inget fel på det här tåget. En gång till. Hon ska, hon ska åka upp till Hälsingland imorgon. Ja, jag, det är jag som ska åka till Helsingland Ja, och jag brukar åka det här tåget. Jag också två dagar i veckan. Ja. ja det är inget fel på det ja, När det kommer i tid så ofta har jag inte åkt det, men det, det är ju alltid förseningar nästan. Nä. Nej. Nej, det var ju inte på vintern när det förseningar. Jag brukar, man brukar bli stående sig jävla i min erfarenhet. För att det är någon så här signalfel eller något. Och så måste ja. de starta om loket. Och, det är kanske jag som har haft otur, jag vet inte. Jag åker, åker du snabbtåget eller byter textåget? Jag åker till Hudik och sen byter jag till en buss för jag ska inåt till en liten by. Så att jag, jag vet inte vad det är för tåg. Det är något SJ-tåg. Jag, jag, jag bor ju i Delsborg, Ja. ja. Ja men det är dit jag ska imorgon Till Dällsbo? Ja Ja det ska jag nu det ska du nu då ses vi imorgon Men då får man ju ta en buss till Dällsbo Ja precis Men jag vet inte vad det är för tåg vad det heter Men jag brukar alltid ha problem med det jag brukar För mig går alltid smärtfritt. S-C-3-tusen s c 3 Ja Men varför tror jag har sån otur då Eller har du bara tur? Nej, jag, jag kan inte tur om jag fullträffad enda gången åker det men du, det är många som upplever framförallt eh... på vintern är det problem ja, på vintern. men på sommaren då är det, alltid, det, det var aldrig något fel, det är bara på vintern jag får äta upp min hatt imorgon då, om det går bra ja, det tycker jag Ja, tack för att du ringde ja, hej, ja, vi ses i Delsbo, hej då vi ses på Forngården där runt stången 0200 11 12 13 är numret du ringer till mig och pratar om kollektivtrafik. Och han hade väl, Petter här, ja det är klart att man kanske har en positiv upplevelse. Det kan man väl få ha. Men jag har alltid otur, eller jag vet inte när jag åker tåget att det alltid är problem. Och det är inte riktigt det jag har betalat för, känner jag. Sen har jag nog ganska låg toleransnivå också, så här ganska rastlös som person och vill att saker ska flyta på. Och har jag pröjtrat, liksom tusen spänn för en bil då vill jag inte att det ska vara som åka med Ryanair. 0 200 11 12 13 ringer du. Vi pratar dels om SI, vi pratar också om kollektiv- eller lokaltrafiken. Nu är det ju strejk vilket man kan förstå. De har dåliga villkor. Men jag undrar lite hur vi ska ha det med finansieringen av kollektivtrafiken. Vem ska betala? Kan du tänka dig att pröjta några hundra extra i månaden för att alla i Stockholm till exempel då, ska kunna åka gratis kollektivtrafik? Uh, och de enda som skulle förlora på det här enligt en uträkning är uh, de som är riktiga och höginkomsttagare, Känner över 75 000 i månaden, det är ju ganska få som gör jag kan absolut tänka mig att betala extra uh, även om inte jag åker buss eller tunnelbana jätteofta, för jag känner någonstans att nej men det är ändå någon slags solidaritet det handlar om och det finns många människor som inte har råd. Och det, jag tycker det är naivt att säga att det skulle handla om liksom, prioriteringar- utan ett SL-kort kostar 800 spänn. Ungefär. Om en hel familj ska köpa SL-kort, det blir ganska mycket pengar. 0200 11 12 13. Ring mig nu, gör mig inte besviken. Eh, och hur skulle du vilja att Sverige såg ut- Rent kollektivtrafikmässigt. Ska vi bygga ut... Det känns ju lite som att de har hunnit bygga typ fyra snabbtåg i så här Frankrike eller Japan medan vi i Sverige har pratat om att kanske bygga ett snabbtåg. X2000 är ju snabbt, men jag tänker ännu så här 300 km timmen snabbt. Det är väl lite typiskt svenskt kan jag känna att Allting ska gå i 48 instanser. Det ska divideras in i absurdum. Alla ska, det är ungefär som den här sketchen i Melodifestivalen nu Eurovision att alla ska ha en åsikt. Alla i hela ledningsgruppen säger: ja, vad tycker du?" Nej, men jag vet inte, vad tycker du? Och så blir liksom ingenting gjort istället. Bygg ett jävla snabbtåg, honey politiker. Vi skulle ju tjäna på det också. Fler skulle kunna pendla, fler arbetstillfällen skulle komma till. Jag förstår inte problemet. Ring mig 020 11 12 13. Vem har jag med mig? Vem är med? Ja, är Matti heter jag. Hej Matti, vad tänker du? Jag tänker på om de här, vad heter det, bussar och sånt. Hur miljövänligt är det egentligen? Ja, det är väl bättre än bilen eller flyget i alla fall. Vad va, va får du det ifrån? Ja, det, det är väl ganska uppenbart att det är... Att det, det går ju in fler personer i en buss än vad det gör i en bil. Och så mycket mer än en bil släpper ju inte en buss ut. Hur mycket ut. av de här stora bussarna åker mer eller mindre tomma? Och hur mycket, har du inte där? i Stockholm. Hur mycket drar de i timmen i bränsle? Ja, det har jag ingen aning om. Men det är väl ganska enkel ekvation att, eh, att det är mer miljövänligt att tränga in en massa människor i en buss än om alla ska åka bil. Det måste du hålla med om. Nej, men alltså det finns inte fakta. Det är ingen som många komma med fakta. Men det är väl helt uppenbart, Matti, att, att, det, är, att det är mer miljövänligt att åka buss än bil generellt? Jo, sen när någon bevisade i siffror hur mycket per kilometer bränsle och sen i initialskelet när man har byggt upp systemet hur många år behövs det att den har miljömässigt senat in det som har gått åt att bygga, uh, bygga buss, etc. Och ja. tågen, de går inte heller på uh, ren luft bara. Nej, det är klart. Men, men ändå så måste vi vara överens om att det är mer, om man, om man måste välja, så är det ju mer miljövänligt att åka buss jag, än, att åka, uh, kan, än att åka bil, eller tågen och åka bil. Jag kan uh, berätta en uh, parallell till det här. Uh, när Miljöpartiet för ett antal år sedan förespråkade om de här så kallade miljöskogarna. De här uh, buskarna som skulle energiskogar. Ja, du, nu fladdrar du iväg. Det här har jag ingen aning om vad ja, nej, nej, du pratar om. men Det är, det, det är uh, att, driva, att driva fram så, här, uh, så kallade energiskogar. Ah, okay. det sig i långa loppet att Det gick åt tre gånger så mycket energi att utvinna det än var man fick ut av det. ja, ja. nej men kan ja, du presentera är, fakta Matti på att, att, det, att det är mer miljövänligt att åka bil än buss så varsågod, säger jag. Grattis. Nej, jag vill ha tipsar. Ja men det kan du inte kräva av mig. Det får du kolla med någon äh, sakkunnig. <går> men, men jag tvivlar på att du har rätt. Ja, jag, jag lägger ut i luften här om det. Du lägger är det ut i luften, efter. Vi efterlyser det. Tack snälla Matti, ha det bra. Tack. Hej. 0200 12 13, ringer du. Vem har jag med mig? Hallå? Ja, Grinolle här. Hej, Grinolle. Vad tänker du? Ja, jag, jag, jag åker ju mycket med de här S&T-tågen då. Ja. Och alltså, jag, jag, jag måste ju bara säga att fy fan vad tråkiga de är alltså. Kunde de inte liksom fyffa till de här vagnarna och kanske skaffa någon eh, sån här... Eh, jag vet inte fan, eh, alltså, de har ju restaurangvagnen då. Ja, ah, bistron, precis. Ja, men den, den, är ju, den är inte så mycket höra för tycker jag. Nej. Eh, så att ja, jag tycker att du skulle kunna piffa in och sen kanske ha någon diskovagn eller nattklubbsvagn kanske. Någon, en discovagn på tåget, ja. Ja, men att man får lite kanske shoppingvagn till och med. Aa. Och sen för de äldre här, kanske man har och sen har vi lekvagn för de mindre... Eh, du, ska kanske skulle bli tåg, vad heter, entreprenör, grin ja, ja, jag har lite idéer så där bara. Aa, ja, trevligt. Jag, jag menar, då skulle man kanske locka till resenärer, alltså åka längre sträckor om man hade lite gift på någon, och lite... Eh, hula bandola på för, för tåget. Lite hula på tåget. Vi får efterlysa här. Tack för att du ringde. Ha det bra. Tack. Hej, du lyssnar på Radio 1 och eh, jag vill att du ringer mig om kollektivtrafiken. Hula på tågen, discovagn. Jag vet inte riktigt. Det är väl en kul idé. Men är det verkligen det som behöver läggas krut på när vi har så pass stora problem? Varje vinter så har ju kvällstidningarna har väldigt mycket att skriva om när alla är sura på SJ för att SJ inte kan leverera. Det är ju kul för kvällstidningen i alla fall. Men det är inte så kul för oss som åker med tågen. 0 Ringer du mig? Du kanske har egna idéer här som Grin Olle precis hade. Du kanske tänker som jag att kollektivtrafiken i våra städer ska subventioneras mycket mer. Blir mycket billigare så fler väljer det alternativet. 0 är numret alltså. Hallå? Vem där? Rocky här, hej. Hej Rocky, hur är läget? Tack, det var bra. Jo, angående skatt och SL-kort. Ja. Jag betalar gärna högre skatt om det går till sjukvård, cancerforskning. Där det, ja, när det gäller sjukvård. Men SL-kort mm. tycker jag inte man ska subventionera med. Det får man ta ansvar för själv. Och jag är med studenter som helt enkelt jobbar extra tycker jag. Det känns inte relevant att jag ska betala mer skatt för att subventionera SL-kort. Däremot sjukvården, är en helt annan grej. Mm. Det är min men vad, vad tänker du inte att det kan gynna hela samhället då om, om fler kan åka tunnelbana eller buss eller att vi har lättare att ta oss fram? Och också ur en miljöaspekt. Och långsiktigt, men jag gör tyvärr inte det. För att det är så här, när man har en normal inkomst som jag har, då är det så att blir är för höga. Det är lätt att säga att vi ska betala mer skatt, men det är de som tjänar mycket som kan betala mer skatt. Men mm. nu är det tyvärr så här att när den här regeringen har tagit över, som alla klagar på, så har... Jag har det mycket bättre men mm. jag har mer pengar i varje månad utan problem men när det gäller sjukvård då, då lättar jag på ledet när det gäller cancerforskning allt som har med vård att göra så är det blir skatt det är liksom en mm. moralisk grej liksom. Tack så jättemycket för det okej. Tack tack. Hej. bra. Hej. Vi tar en liten paus sen är jag tillbaka sista, sista delen stunden här idag och pratar om just det här med kollektivtrafik. Ring mig då 0200 11 12 13 om du lyssnar på Radio 1. 101,9. Radio, Radio 1. Sissi Wallin. Så, mina regler var inte uppe. Vad bra. Vad tycker du om kollektivtrafiken i Sverige? Funkar den, funkar den inte? Vad kan bli bättre? 0, 200, 11, 12, 13. Vem där? Vem där? Hej. Hej, vad heter du då? Mattias heter jag. Vad, heter, vad, vad tycker du, Mattias? Inte, vad heter du? Nej, men, när man snackar om det här med att, ja, att skattebetalarna ska betala kollektivtrafiken och det. Mm. Så tänkte jag, liksom, alla som har bil som jag till exempel. Varför ska vi stå för att de andra åker kommunalt? De står ju inte för det när vi transporteras. Fast det blir lite mindre trångt för dig i, i, på vägarna. Ja, men det, det tror jag inte gör någon större skillnad. Tror du inte? Det? Har man bil, då betalar man ju soppaskatt. Man har vet Fordonskatten redan. Mm. Och nu nu trängselskatten i Stockholm. är du är mot ska... den också? Eller tycker du den är bra? Ja, jag ska betala dels för att jag ska, jag ska betala för att jag får köra i stan. Men tycker Och du att det är bra med trängselskatten? Jag tycker inte att det gör någon skillnad. Så... Ja, jag betalar mm. mer för att få ingenting, egentligen, tycker jag. Men ur rent miljösynpunkt då, att det ändå sänder signaler om att det, det är bra att ha en fungerande kollektivtrafik, vad, vad tänker du om det? Miljön tycker jag överhuvudtaget. Alltså att det, att det miljösnacket i Sverige alltså det, det är så idiotiskt är, när man ser resten av världen. Det lilla vi gör för miljön är de andra stora länderna ut på en timme. Liksom. Det, du tycker att vi, tycker vi är lite sån piss i havet? Ja, precis. Ja. Alltså det, det är det vi påverkar på så vis. Jag tycker bara att det är folket som lider och att det är för för folket. Okej. Okay. Tack för ditt samtal. Det var Ha det bra. Hej då. 0200 11 12 13 är numret. Du ringer. Hallå? Vem pratar jag med? Hallå? Tjena. Vad heter du? Ja, hej. Jag heter Hektor. Hej, Hektor. Det var länge sedan. Hur mår du? Ja, det är bara bra. Hej då med dig. Det är bra. Ja. Va vad tänker du om det här ämnet? Ja, jag tycker att kollektivtrafiken borde vara gratis. Jag vet att du jobbar som spärrvakt. Jag har läst om dig i tidningen. Du, du sa ju att man kunde kolla in artikeln, artikel, så jag läste den om dig. Ja. Och vad, vad tror du skulle hända då, du som ändå jobbar med kollektivtrafik, om vi skulle ha den? Lösningar är många. Liksom. Pengar är inte alltid livet. Och det är så här, man har många lösningar. Det finns mycket man kan dra ner ta bort från kollektivtrafiken som är helt onödigt, som som framkallas enbart på grund av att det finns en avgift. Vad tänker du då till exempel? Maskiner, automater exempelvis. Det är mm. ett av de saker som, som framkallar en massa kostnader. Men du skulle bli arbetslös ju om det skulle ja, vara jag gratis. Jag skulle inte bli arbetslös. Jag kan vara stationsvärd exempelvis. Jag kan passa kunder. Det finns alltid någon som behöver hjälp. Någon handikapp som behöver hjälp. Eller någon som vill veta var en viss gata ligger. Eller... Det finns massor med saker. Det är inte bara stämplat. Okej, okay, nej. Det, det finns massvis med, alltså 99 procent av servicen består inte av stämpling utan det består av att besvara frågor. Och Kundtjänst kan man säga. Asso, Kundtjänst kan man ja, säga. Typ, typ. Ja, ja. Men då, hur, hur, för det är många som tycker så här, vadå, varför ska jag betala för någonting jag inte använder? Vad, vad säger du om det, då? Hur många betalar för sjukvården och hur ofta är man på sjukhuset? Ja, ganska sällan. Ja, och man betalar varje månad. men Man är ifrågasätter inte det. Nej. Ja, men varför ifrågasätter man att, sätter att kollektivtrafiken skulle vara gratis då? Mm. Alltså, mm. det är helt... Det det, det Ekvationen är väldigt enkel för mig, alltså. Alltså, jag säger... Jag betalar skatt för att fungera en sjukvård. jag Det mm. betalar jag gärna för. Jag betalar, jag betalar skatt för att barnomsorgen... Eller barn, barnomsorgen och äldreomsorgen ska fungera. Det betalar jag gärna skatt för. Mm. Men... När det gäller kollektivtrafiken. Här plötsligt så säger folk nej. Varför? Vad är det för skillnad? Mm. Det är en intressant fråga. Jag tror att det kanske är någonting så här. Det är inte livsnödvändigt tycker de. Som det är att kunna åka buss eller. Jo ja, men det är de som har bil. De, de tycker liksom att de ska inte betala. Men de som är inte är sjuka. Då betalar vi inte för sjukvård. Och de andra som inte har barn. Då ska man inte betala för barnomsorg. Och om man köper på det viset. Så mm. kommer vi alla att betala olika skatter. Det här handlar om att vara, om att vara solidarisk. Mm. Alltså det handlar, inte, det handlar inte om att jag ska känna mer eller mindre. Utan det handlar om att jag kommer att ha tillgång till det jag behöver den dag jag behöver. Mm. En vacker dag så, bilen funkar inte. Jag måste ta kollektivtrafiken. Och så kommer personen till spärren och så säger Kostar det 44 spänn? Är det så dyrt? Hade det varit mm. gratis då hade den personen bara passerat. Men vad kostar det du som har koll då? Kostar det 44 kronor att åka en väg? Eller en ja, timme? Enkelbiljett kostar 44 spänn. Ja. Du tycker att det är för dyrt? Jag tycker det. Ja. ja för att, att åka mellan två stationer med taxi för fyra personer kostar 170 kronor, ungefär, mm. runt. Med kollektivtrafiken räknar jag själv hur mycket det kostar. Det kostar över 190 kronor för fyra personer. Tack, Hector, för att du ringde. Varsågod. Vi hörs. Hejdå. Hej idag. Hej Ja, det här var ju intressanta eh, åsikter tycker jag Vad tycker du? Eh, för Hector var inne på det här med att folk betalar Det är många som har sagt det som har ringt då. Folk betalar gladeligen för sjukvård för andra Och för eh, skola, omsorg och sådär, Men inte för kollektivtrafik Varför är vi så många så anti just det? 0211 12 13 Vi har en liten stund kvar då, av programmet Hallå? Vem där? Ingen där Hallå? Oh, Tja, vad heter du då? Hans heter jag. Hej Hans, vad tänker Hans? Jo, jag kom in alldeles nu och hörde den här vansinnigheten om att man inte ska betala för eh, kollektivtrafiken. Och det är ju helt tokigt, för jag menar, då får vi ännu större bilvaskin, <gårdheten> vägarna ännu tänker ännu större föroreningar och allting. Alla som inte har några pengar att tala om, fan... Ja, ska de ta sig fram? De får de går och cykla. Jag cyklar ju bra, men inte alla som kan cykla. Så vi måste, precis som han sa, spärrvakten, vara solidariska alltså mot kollektivtrafiken och betala för det helt enkelt. Varför tror du, så att det är många som inte vill det då? Ja, jag tänker väl inte så långt. Kanske jag tänkte mer när jag var yngre. Jag stod som ett hus, men jag menar... Det ändras över tiden, helt enkelt. Ja, du har blivit mer solidarisk med åren, det ja, är det du säger. Det så, för jag menar, det är andra tiden nu också än vad det var på 60-talet när jag var hög som ett hus. Ja. Jag menar, nu har vi alltså svårigheter här att klara av hela systemet. Det är, arbetslöshet och det är invandring och det är, det är mycket som stöter på så vi måste ju för fan slå vakt om det som vi har byggt upp en gång och mm. försöka utnyttja det helt enkelt Men kollektivtrafiken är absolut nödvändigt jag kan inte se någon annan att vi måste betala för det jag har själv suttit som spärr en sommar mm. och sånt där jag har kört buss i 30 år jag har liksom jag har alltid stått på kollektivtrafikens sida mm. Det enda som man kan... Det måste ju ha, när så går det inte. klart att man kan sitta i en bil och tycka att man betalar mot dem som åker spårvagn eller vad de gör. men Jag tror man, man måste jag tänker ställa upp på det. Det är som med sjukvården också. Va? Det, man mm. måste ställa upp på det där för det ska funka i samhället. Men vad, vad, eh, vad skulle jag fråga dig för någonting? Hur tror du kollektivtrafiken kommer att utvecklas då? Ja, jag hoppas att den utvecklas. Och att man bygger ut stolnät och sånt där så att man kan... Det är det så stor inflytning till Stockholm så behöver ju mer kollektivtrafik än någonsin helt enkelt. Mm. Och sen så är det ju dyrare och dyrare. Och, ja, 44 kronor fick vi lära oss nu av Hektor att det kostar en... Ja, det är klart det, det... är klart Man kan tycka att det är mycket om man sitter och kör bil och så där och har nog att betala för den, då, men... Vi kommer nog att få se de tiderna då vi måste liksom lägga upp de där 44 eller vad du kanske kan sänka, det vet, då får man ju ta på skatten då. Men ah. Jag tror inte att det går ihop alls att vi sitter och kör en gubb i en bil va? Nej, jag tror inte heller det. Staden är ju byggd alltså, det är ju en gammal stad, den är ju från störst, mest är på 1800-talet mycket och 1900-talet, det kommer inte funka så alltså att vi sitter i en gubbe i en bil va? Är funkar tycker du. En sista fråga, stödjer du de som strejkar nu? Dina gamla kollegor kan man säga. Ja, det är klart att jag har ju kört buss så länge så jag vet ju vad fan det är att sitta där va, så att de har det jävligt de har de. Det var bättre när jag körde men det var ju en 10-15 år sedan. Ja. Det har blir hårdare jag har det. Blivit. Tack för att du ringde, har det jättebra. Men jag tycker nog att man även ska stötta de här som på något vis va, som, som tryckter och gör jobbet. Va? För fan, de får ju jobba som ramlar av stolarna bland ibland. Så att jag vet inte hur jag ska ställa, men det är klart att jag tycker de ska ha en alltså bättre arbetsmiljö. Va? Mm. Bättre körtider, i alla fall ett säkerhetsjobb. Va? och sitter i gubbarna och somnar och trillar av stolarna när de kör. Det går ju inte. Nej. Du, vi måste avsluta programmet. Har det jättebra! Ja, samma! Tack! Mm. Hej för dig Hans. Och inga visor. Tack snälla för alla åsikter från er idag. Väldigt bra. Jag går hem. Vi hörs imorgon igen samma tid 13 till 15. Puss och kram. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.